Почуваюся винним, що не попрощався з ним наостанку. А проте життя триває, тож нехай продовжиться і наша оповідь. На прощання залишив Генріхові декларацію принципів групи і меморандум число 1. Документи вельми небезпечні, але вони дуже цікавили Генріха та його друзів. Перед виїздом із Києва я розмножив їх фотоспособом. Із собою в Донбас прихопив фотоплівку, аби з Геннадієм сином Таїси, розмножити їх для донбасівського самвидаву. Комунерськ зустрів мене їдким і нестерпним доменним та мартенівським димом, про який я вже встиг забути. Вокзал стояв просто біля домен. Полум'я разом із чадом вихоплювалося з черва металевих потвор. А місцеві люди так до цього звикли, що почувалися тут ніби десь на узлісі. Проте я знав, що ця звичка завершується передчасною смертю. Зустріч із Таїсою та її чоловіком нічого не було сказано про небезпеку, що висіла над моєю головою, але вони все робили так, аби вона ця зустріч запам'яталася мені надовго, на все життя. Наступного ранку Леонід, сестрин чоловік, заколов кабана і осмалив його паяльною лампою. На допомогу прийшла Раїса, дочка Григорія, і кабан невдовзі був розібраний у відповідності з традиційним призначенням усіх його частин. Я бачив, що Таїса готує святковий обід, на який їдуться родичі й знайомі. Та коли вона запитала, в якому колі я хотів би пообідати, моя відповідь була така. Якщо можна, сестричко, не клич гостей. Нехай буду за столом тільки свої. Те, як Таїса намагається влаштувати мені проводи в тюрму, а куди ж іще, не створювало святкового настрою. І водночас я вельми гостро відчував. Ніде в світі немає таких рідних мені людей, як під цією стелею. Кликати чи не квикати гостей до хати остаточно вирішилося за допомогою КДБ. І ще не встигли прибрати помешкання після м'ясницького порання, як до хати прийшли непрохані гості. Троє місцевих гебістів з ордером на обшук. Я не хотів, аби перевернули до гори дном помешкання сестри, і тому заговорив з ними такою мовою. Ви, звичайно, розумієте, що в цій квартирі антирадянські документи можуть бути лише ті, які я привіз із Києва. Я сам їх видам, але прошу не чинити трусу. Все одно ви нічого більше не знайдете. Мені пообіцяли, що справді не чинитимуть трусу, якщо я добровільно видам антирадянські документи. Тоді я дістав із шафи невелику валізу, з якою приїхав і віддав їм фотоплівку з декларацією та меморандумом. Я зміркував, що її все одно знайдуть. Вона відкрито лежала у валізі, бо тут я не сподівався на обшук. Це по-перше. А по-друге, ці документи вже не становили таємниці. Ми їх послали не лише за кордон, а й до Верховної Ради УРСР. Єдине, що я втрачав, так це можливість їхнього фотокопіювання і розповсюдження в Комунарську. Але з огляду на таку увагу до Таїсиного помешкання, цього все одно не можна було робити, якби навіть гебісти не знайшли фотоплівки. Переглянувши кадри з фотовідбитками документів, яких вони шукали, гебісти запросили нас із Таїсою до місцевої прокуратури. За це робилося чемно, перед нами навіть у відчиняли дверцято Чорної Волги. Жодних допитів не було, ми всього лишень підписали акт обшуку і були так само чемно відвезені додому. Як виднодіяла чиясь вельми висока інструкція, годині о сьомій вечора посідали за стіл. Була свіжина, була й чарка, ніхто не згадував про візит неприємних гостей, Леонід і Таїса вдали веселих і безтурботних. І тільки Раїса, моя племінниця, покритки, витирала очі. Нарешті вона не витримала, схлипуючи і затинаючись, мовила. «Ми вже думали, що ви не повернетесь. Що ж це у вас за таке життя, дядечко рідний?» Я поклав руку їй на плече. «Так треба, Раїсо. Бог мені повелів так жити». «Ну, якщо Бог...» А через півгодини у двері подзвонили. Всі тривожно перезирнулися. Леонід звернувся до мене. «То що, відчиняти?» «Звичайно. А може це по тебе?» Це одно треба відчиняти. Не підемо ж ми на них із сокирами. Леонід вийшов у сіни і повернувся з доволі несподіваним гостем з Олексою Тихим. Перед від'їздом із Києва я послав йому телеграму, що їду до сестри, повідомив адресу і запросив нас відвідати. Але ж, правду кажучи, гебісти вибили з голови пам'ять про це запрошення. Отож, тепер це була для мене така приємна несподіванка, що я вибіг із-за столу, і ми хрест навхрест обнялися, мов брати, перед боєм. Всі з полегшенням зітхнули, слава Богу, пронесло. — Як же доречно, пане Олексо, — вигукнув я, припрошуючи дорогого гостя до столу, — тут якраз кабана закололи. — Та чуючи, чим у хаті пахне, — Олекса відмовився від чарки.